Și a zis către ucenicii săi, cu neputință este ca să nu vină smintelele, dar vă acelua prin care ele vin. Mai de folos i ar fi dacă îi s-ar lega de gât o piatră de moară și ar fi aruncat în mare decât să smintească pe unul din acești amici. Luați aminte la voi înșivă deci va greși fratele tău, dojenește-l și dacă se va păcăi, iartă-l. Și chiar dacă îți va greși de șapte ori într-o zi, și de șapte ori se va întoarce către tine zicând, «Mă căiesc, iartă-l!» și au zis apostolii către Domnul, «Sporește-ne credința!» iar Domnul a zis, de ați avea credință cât un grăunte de muștar, a zice a acestui sicomor, «Dezrădăcinează-te și te sădește în mare și vă va asculta!» Cine dintre voi, având o slugă la arat sau la păscut urme, îi va zice când se întoarce din țară vin o și șez la masă. Oare nu-i va zice, pregătește ca să cinezi și încingându-te slujește până ce voi mânca și voi bea și după aceea vei mânca și vei bea și tu? Va mulțumi oare slugii că a făcut cele poruncite? Cred că nu. Așa și voi, când veți face toate cele poruncite, vă o să ziceți, suntem slugi netremnece pentru că am făcut ceea ce eram dator să facem. Iar pe când Iisus mergea spre Ierusalim și trecea prin mijlocul Samariei și al Galilei, intrând într-un sat, l-au întâmpinat zecele proști care stăteau departe și care au ridicat glasul și au zis, Isuse învățătorule, fieți milă de noi! Și văzându-i, el le-a zis, duceți-vă și arătați-vă preoților! Dar pe când ei se duceau, s-au curățit! Iar unul dintre ei, văzând că s-a vindecat, s-a întors cu glas mare slăvind pe Dumnezeu și a căzut cu fața la pământ la picioarele lui Isus, mulțumindu-i, și acela era samarinean. Și răspunzând, Isus a zis, Au nu zece s-au curățit, dar ce nouă unde sunt? Nu s-a găsit să se întoarcă, să dea slavă lui Dumnezeu, decât numai acesta care este de alt neam. Și a zis, Scoală-te și du-te, credința ta a mântuit! Și fiind întrebat de farisei când va veni împărăția lui Dumnezeu, le-a răspuns și a zis, împărăția lui Dumnezeu nu va veni în chip văzut. Și nici nu vor zice, iată aici sau acolo, căci iată împărăția lui Dumnezeu este înăuntru vostru. Zisa către ucenici, veni vor zile când veți dori să vedeți una din zilele Fiului Omului și nu veți vedea. Și vor zice vouă, iată este acolo... Iată aici, nu vă duceți și nu vă luați după ei, căci după cum fulgerul, fulgerând într-o parte de sub cer, luminează până la cealaltă parte de sub cer, așa va fi și fiul omului în ziua sa. Dar mai întâi el trebuie să sufere multe și să fie lepădat de neamul acesta. Și precum a fost în zilele lui Noe, tot așa va fi și în zilele fiului omului. Mâncau, beau, se însurau, se măritau, până în ziua când a intrat noi în corabie și a venit potopul și a nimicit pe toți. Tot așa precum a fost în zilele lui Lot. Mâncau, beau, cumpărau, vindeau, sădeau și zideau. Iar în ziua în care a ieșit Lot din Sodoma, a plouat din cer foc și pucioasă și a nimicit pe toți. La fel va fi și în ziua în care se va arăta fiul omului. În ziua aceea, cel care va fi pe acoperișul casei, și lucrurile lui în casă să nu se coboare ca să-l ia. De asemenea, cel ce va fi în țarină să nu se întoarcă înapoi. Aduceți-vă aminte de femeia lui Lot. Cine va căuta să-și scape, sufletul va pierde, iar cine îl va pierde, acela îl va dobândi. Zic vouă, în noaptea aceea vor fi doi într-un pat, unul va fi luat, iar celălalt va fi lăsat, două vor măcina împreună, una va fi luată și alta va fi lăsată. Doi vor fi în ogor, unul se va lua și altul se va lăsa. Și răspunzând, ucenicii i-au zis, Unde, Doamne?" iar el le-a zis, Unde va fi stârvul, acolo se vor aduna și vulturii."